Uturuki na Israel zinadienda kwa malumbano kikupulamasiya, zinapo subiri kuchapishwa kwa reporti wa mmoja matatifu kesho ijayo ma juu ya mauaji ya makanyanya lofanyo na fikosi vya Israel ya raia tisa wa Uturuki. Kwenye baoteli lokole kijaribu kuvunja kizuizi cha kiuchumi cha Israel huko Kanda wa Gaza. Kutolewa kwa reporti hii ya mmoja matatifu kumechelewa shambakata ili kuzipajuhuri zaki kupulamasiya na fasi ya kuapatanisha marafiki hawa zamani. Iforta yana reporti kamili mkisi somiyo na mimi, aida isaa. Changuko wawa kwa riyeti sawa uturuki na wiko sivwa Israel muakadiyana, wazirimku uturuki receptaib Erdogan, ame yomba Israel kuambam semaha na kuwalipa fidia familia zaoale walowawa. Nai wazirimku wa Israel Benjamin Netanyahu, ameshikilia kigogo kuakusema Israel haypasu kuambam semaha. マルンバノハイオエムヘリブウィバイオシ k ノバイナンチヒズンビリアンバウハポアワリウォルコアシリカワカリブウィラキニボナエジョガナメオニャコアマンボ i アウェザコハリビカザイディスラ s ド、uh、a n o baina クチェイスライドタスミナデ k ク h ェイスライドアナセマウスヤノバイナイズラエイナウトロキハウトタンゲネアハリパリイズラエイオンベンサマハエリペフィディアナイヨンドエフィク i ンズオディ n d オカン k ワカザ Bwana Erdogan anasema kwanzia sasa Uturuki kathalika familia zilizo wathirika zita chukua hatu wakatha kwa hivyo awamu mpia itaanza. Kutolewa kwa ripoti hiyo ya umoja mataifa hapo kesho juwe mawaji ni vile vile tarehe ya mwisho ilo weko na Ankara kwa mataa kwa yaki kukithiwa. Waziri wanchiza njo Uturuki Ahmed Dovatuglu mapema mozi huwa lisema wote Washington na Israel walijua kuhusu vikuwa za Uturuki ikotayari kueka thidi ya Israel. Mtaalam wa Husiano kima taifa, Soli Ozel, anasema Ankara inahatua kathaza kuchukua. Turkey can lower the level of its presentation in Israel, pushing for the recognition of Palestinian statehood. It can try to sue Israeli... Uturuki inaweza kupunguza kiwango chake cha Husiano na Israel, inaweza kuhimiza, kutambulua kwa taifa lawa Palestina. Pinaweza kulishtaki jeshi la Israel na wanasiasa kwenye makama ya kima taifa. Iyo hapo ataweza kulifanikisha hili au la sijui. Ndiyo mana nnadhani wa marekani wanataka sana mambo ya siya ndembrama. Kulingana na ripote za vyombo vihabari za wote Israel na uturuki. Pendikezo la marekani kwa kile kilichoelezo wa kuwa nimsamaha mdogo kutolewa na Israel ilikuweza kurudisha usiana wa kawaide na uturuki umekataliwa na Jerusalemu. Muandishi wa maswale kidiplomasia, semi Idiz, anasema ungili ya jikati kama huo ni ishara ya umuhimu kwa mba marekani na fahamu kongizeka kwa umuhimu wa uturuki katika hali na ubadilika huko mashariki ya kati. Umuhimu huo, Idiz, anasema ni chanzo kiku nyuma ya Ankara kushkili ya msimamo mkali dhidi ya Jerusalem. Licha ya kuzoroto kwa usiano kidiplomasia ushirikiano wa kibiashara kati ya inchi zombili umekua ukina wiri. Na hiyo ndiyo mana juhudi za kimataifa za kdiplomasia zinatarajiwa kupata suluhisho pale siku ya muisho ya uturuki kukithiwa matakwa yao inakaribia.